En testua Gizartari argazkiak, atera eta atera aritzen zarete soziologoak e, eta gero zein albunetan edo zein erakusketatan erakustan dituzue? <laughs> bueno, ba, alditugun guztietan ez da eta alden eta ba, irudi ba, esango nuke nik ba, nitiduenak, ez da askotan ateratzen zeskio gehori ere zespentzatu erresadanik, ba, gari batean gertatzen direnein bat kontu, ba, ez da askotan erasa transmititzea zehulertu artebe denpora bat behar da, da? eta ordenatu artez azken finean askotan pudde baten moduko irruudi izaten da da eta argazkiak da dapulde egitean ez data. Batzutan egoten da ba, pieza batzuk oso aldagarria dire moduuan, Estakizu on kokatu. Manik izango nuke toki askotan, ez da ba, askotan, zah, baina e, gero fenomenu batago eta zientzia guztirik gertatzen zaion kontu bat eta, eta gizarte zienzi gehiago. Gizakiok aukeratu egin behar badugu sinezmen eta logikaen artean sinnezmenen arabera funtzionatzen dugu. Alda azken finean gizakio gere logika aproa daukagu gizakio gizarten biziigan eta gizartea, eta gizaki oker dugu zertan logika zientifikoaren jo, arabera, jokatu erbaizik eta logika sozialaren arabera. Eta gizarte horren beste zagutzea ezaldazu entzat nola baitera, esan dezagun sufrimenturako kausa. Nez, ni beti zaten dut, eta nire, nire klasetati pasatzu diren ikasle guzti, eta edo zintokita ni beti zaten dut, azken finean kontzientzia zientifikoak eramaten zaituela bi kontzientziarekin funtzionatzea erazta. Hau da, batada logika zientifiko go, horren arabera, eta nik uste torrenara beragin behar dira analiziak, baina gero bizi egun ba, erokotazunean, ba bizi behar duzu e, jakiminda logika zientifikori ezin duzula bastertu ba, logika sozialaren baitan, ez da? Nik ez da bai datu behar dut gure amarekin, ba, ez er dut ez da logika zientifikuan, ez da? Berak esaten bai, ba, hemen ezaten da etorkin guztiek, obrato egiten dutela eta txekarra galatzen ditizkiotela nik ezin dut hori ez da bai datu logika zientifikuan amarekin, ez da? Badak ba, eite hor, ba, funtzio nolabaiteko logika, bikoitzarekin, eta ere zientifikoan sartzen den guztiak edo ezagutzaren munduan saltzen den guztiak funzionatu behar du horrela, hau da, gaukauza bata bizitza soziala, e beste gauza bata bizitza zientifikoa edo ezagutzarena, eta biak ustartuz eta subiak jarriz, baina nolabaiteko eskizofrenia batean bizi behar da. Gizartari argazkiak, atera eta atera haritzen zarete soziologoak eta gero zein albunetan edo zein erakusketatan erakusten dituzue? Eh? <laughs> bueno, ba, alditugun guztietan eta alden eta ba, irudi ba, esango nuke nik ba, nitiduenak, ez da askotan ateratzen 6. gehori ere, 6. pentsatu erresadanik, ba, garaibatean gertatzen direnein bat kontu, ba, ez da askotan erresa transmititzea, zehul lertu artebe den, denpura bat behar da, da? eta ordenatu artez azken finean askotan pudde baten moduko irudia izaten da, za, eta argazkiak ikusten da, pudlea egitean, da, eta batzutan egoten da, ba, pieza batzuk e, oso aldagarria diren moduan, ez da gizu non kokatu. Baina ikasango nuketo kiaskotan, ez da, baina e, gero feramenu batago eta huz zientzia guztia digertatzen zaion kontu bat, eta, eta gizarte zientziai gehiago. Gizakio aukeratu egin behar badugu o, zinesmen eta logika enartean zinesmen ena arabera funtzionatzen dugu. Hau azken finean gizakio geure logika propioa dukagu, gizakio gizartean bizigara eta gizartea, eta gizakiok du zertan logika zientifikoaren jok, arabera, jokatu erbaizik eta logika sozialaren arabera. Eta gizarte horren beste ezagutzea ezaldazu entzat nola baitera esan dezagun sufrimenturako kausa. Ez, ni beti zaten dut eta nire klase eta dipasatzu diren ikazle guzti eta edo zintokita ni beti zaten dut azken finean kontzientzia zientifikoak eramaten zaituela bi kontzientzarekin funtzionatzea ez da. Hau da, batada logika zientifiko horren arabera eta nik uste ut orren ara ber egin baina gero bizi ba egunerokotasunean ba bizi berduzu jakinda eh, logika cientifiko dire sendo su logika sozialaren baitan ez da nik ezta da bai datu ardua badu gramarekin ba ez dut ezta da baiatuko logika cientifikoaen sta vera berak esaten bai ba, hemen esaten dietan da etorkin guztie kobratu egiten dutela eta txeka regalatzen ditizki hotela, da nik ezin dut hori ezta da bai datu logika zientifikoan amarekin sta ba badaki hor ba Funtzionatu behar dugula nolabaiteko logika, bikoitzarekin, eta eremu zientifikoan saltzen den guztiak edo ezagutzaren munduan saltzen den guztiak funzionatu behar du horrela. Hau da, gaukauza da bizitza soziala, beste gauza bata bizitza zientifikoa edo ezagutzarena, eta biak ustartuz eta subiak jarriz, baina nolabaiteko eskizofrenia batean bizi behar da. Hamaitu da entzungaia. Haukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 Entzun testua. Munduko bi Hamamazarrena akin dira lau eggunko tartarekin, Batak aitortua zuen amonatasun beste ordea ezzen ofiziala. María Gómez Valentín Brasildarra karangola hirikoa, Mins estatukoa. ehun da hala Munduko errekorren liburuan idattzita dago bere izena Hamama kuita deitzen diote. Munduko amonazarrena bera da, baino bestea da berez zaharragoa. Tranti biet, biendamdarra. Eun eta emeretzi urte. Not... Zeinen bizi luzea izan duen eta ez denborarik eman bere adina liburuan jasota usteko. Zaharren aizan arren bigarren zaharren aizan da, eriotzean ere. Brasil heriotzaren albistea zabaldu arte, ez dute biendangoek bere heriotzaren berri eman. Long eni provintziako batean hilda. Biek ezagutu dituzte irumende. Baina bienango amamak laua marka da gerra ere bai Amar sema izan zituen Zazpi ziren genango gerran estatuatuaren kontra borrokan Ama eroi zendapen amantzioten orduan Azaldu zuen adoreagatik Ez du adinaren aitortza lortu Izan ere, ez du dokumenturik Frantziako kolonia ziren garaikorik Maria Komasek izegin zion munduari aurretik Nola bizia inbeste Behar bezalaian Gosaritan kafea, fruta ogia eta tarteka esnea baita ardo tragoizkaren batere, baina erentzian jasomentzuen adina bere ama ere, mendea pasatai hil behitzen. Eunda hogeita bi urte bizi izan zen bizi luzen jabea, jan louis Calmet Frantziarra. Mende bila dabiltza gure inguruan ere, bizi berritu izeneko proiektuan, Family Medicoen Espainiako elkarteak, Aztertu egin nahi ditu, eun urtetigorakoak eta irureun behar dituzte horretarako. orain arte, garbi dakitenada, eun mila inguru badire lagorean eun urte pasa dituztenak. Perfilia, emakumea, kolesteroligabea eta bere kaxa ibiltzen dena baita medikutara joateko ere. <hieres> Munduko bi amama zarrenakildira laueguneko tartearekin. Batak, aitortua zuen amonatason gorena bestea ordea, etzen ofiziala. Maria Gomez Valentin Brasildarra, Karangola Irikoa, Minas Gerais Estatukoa. Eunda amala urterekin hilda. Munduko errekorren liburuan idatzita dago bere izena. Amama kuita deitzen diote. Munduko amona zarrena bera da, baino bestea da berez zaharragua. Tranti biet, bienam darra. Eun, eta emeretzi urte. Zeinen bizi luzea izan duen eta ez zio eman bere adina liburuan jasota usteko. Zaharren aizan arren bigarren zarrena aizan da, eriotzean ere. Brasil guamonaren eriotzaren albistea zabaldu arte, ez dute bienangoek bere eriotzaren berri eman. Long eni provintziako erriskabatean hilda. Biak ezagutu dituzte irumende, baina Biennango amamak laua marka da gerra ere bai. Amar zeme izan zituen, zazpi ziren Biennango gerran estatuatuaren kontra borrokan ama eroi izendapena mantzioten orduan. Azaldu zuen adoreagatik, eztu adinaren aiturtza lortu, izan ere, ez du dokumenturik frantziako kolonia ziren garaikorik. Mariako masek izegin zion munduari jaurretik nola biziain beste? Behar bezalaian, gosaritan kafea, fruta hogia, eta tarteka esnea baita ardo tragoskaren batere, baino erentzian jasomentzuen adina, bere ama ere, mendea pasata hil behitzen. Eunda hogeita bi urte bizi izan zen, bizi luzen jabea, Jean-Louis Calmet Frantziarra. Mendedunen dunen bila dabiltza gure inguruan ere, bizi berritu izeneko proiektuan, Family Medicoen Espainiako elkarteak, aztertu egin nahi ditu, eun urtetik orakoak eta irureun behar dituzte horretarako, orain arte, garbi dakiten da, eun mila inguru badire lagurean eun urte pasa dituztenak. Perfilia, emakumea, kolesteroli gabea, eta bere kaa ibiltzen dena baita medikutara joateko ere Amaitu da entzun gaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 entzun testua Joshua Barandieraren egun honen, txegun honen. Banku eta kutxek dituzten diru premieak nabarmenak dira gobernuak eta Espainiako bankuak azkartu egin nahi dute kutxen berrantolaketa ere reforma. Gaur datu bat ezagutu dugu. Bankak egunean 155 milioi euro jasotzen dituela deposituan eta aldiz kreditutan mailegutan eman 47 milioi baino estetutela ematen. Kreditua lortzeko zailtasunen arrazoietako bat e, jarrera horretan legoke. Diru pilatzeari lehentasuna ematen diotela, bankueketa kutxek, eskua zabaltzeari baino e, hori horrela alda esan algen ezake hori, Joseba. Men bueno, hori jatorria baino gehiago ondorio bat da, ezta pentsatu behar dugu Espainiako finantza erakundeei lehen dirua mailagatzen zien hainbatek Alemania eta Frantziako inbertsiogiak bati bat, ipat. Ba, gaur egun ez eztietela mailegatu nahi edo bueno, mezfirati agertzen direla talde horretatik inmersiogie horiei itzulketak egiteko ordua dela batez ere eza e, ondorioz, Espainiako sistemara iristen dira mailegu gutxiago eta garestiagoak horri gehiatu behar estatuaren defizita, hau da, zorra erosteko aukerak zabaltzen ditu hori, horrek e, Espainiako erakundentzat eta horrek lehiak eigarri bat jartzen du, ba, maile gu eta estatuak, pentsatu behar du, interes handiak ordaintzen dituela eta alde horretatik e, erakargarriagoa dela. Bestalde, krisi garaian egonik mailegu gu eskari gutxiago egotea ere e, normala da, eta beste alde batetik pentsatu behar du, erakunde guztiak ez daudela egoera berean, hau da, euskal herrikoak oroa errelatiboki Espaini daude eta bankuak erlatiboki aurrezki kutsak baino hobe, azken finean eta laburbiltzeko. Azken hamar urteetan mailegu askoz gehiago eman dira gordailuak baino eta arriskuen azterketa lauso chamarra egin da. Gaur egun berriz, arriskuen azterketa oso zorrotza egiten da eta gordailuen azkundea handiagoa izan behar du e, maileguea baino. Horrek esan nahi du, gaur egun berezko baliabideak izatea oso garrantzitsua dela inoren baliabideak haliketa gutxien era behar izateko. Argituta ondo da, Joseba, bierarte... Bierarte, bai. Joseba Bavarandira, negunon? Eta Banku eta kutxek dituzten dirupremiak nabarmenak dira, gobernuak eta Espainiako bankuak azkartu egin nahi dute kutxen berrantolaketa, erraforma, gaur datu bat ezagutu dugu. Bankak egunean, eunda berroita amabos milioi euro jasotzen dituela deposituan, eta aldiz kreditutan, mailegutan eman, berroita zazpi milioi baino ez dituela ematen.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 hori bueno, jatorria baino gehiago ondorio bat da ez da printtsatu behar dugu Espainiako finantza erakundeei lehen dirua mailegattzenez zien hainbatek Alemania eta Frantziako inbertsiogiak bati bat, ipat. Ba, gaur egun ez eztietera mailegatu nahi edo bueno, mezfirdatik agertzen direla eta alde horretatik inmersiogie horiei itzulketak egiteko ordua dela batez ere eza. E, ondorioz, Espainiako sistemara iristen dira mailegu gutxiago eta garestiagoak. Horri geitu beharzaio,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 ak errlatiboki aurrezki kutxak baino hobe, azken finan eta laburbiltzeko. Azken hamar urteetan mailegu askoz gehiago eman dira gordailuak baino eta arriskuen azterketa lauso samarra egin da. Gaur egun berriz, arriskuen azterketa oso zorroza egiten da eta gordailuen azkundea handiagoa izan behar du e, maileguena baino. Horrek esan nahi du, gaur egun berezko baliabideak izatea oso garrantzitsua dela inoren baliabideak haliketa gutxien erabile beharhal izateko. Argituta, ondo da, Joseba, bihararte... Bihararte bai. Hamaitu da entzun gaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan.